ha instat els farmacèutics catalans a reclamar amb la Generalitat els pagaments pendents del govern espanyol, després de reconèixer que l'executiu català no disposa d'alquiritat per poder sofregar el deute adquirit amb les farmàcies i els proveïdors de fàrmacs després de diversos impagaments i entenreniments. No tenim tinents i encara que tots vinguin a tocar la porta de la Generalitat, difícilment els podrem donar resposta. Per això hem d'anar tots junts a trucar a la porta de què ens ha de pagar ha valorat Ruiz en declaracions als mitjans que ha admès que el govern no pot establir per ara un calendari de pagaments als farmacèutics, col·lectiu que xifra el deute en prop de 303 milions d'euros. Per això Ruiz ha demanat fer més forta la reivindicació de pagaments del govern espanyol i ha assegurat que la Generalitat està treballant de forma permanent per poder solucionar aquesta situació amb les farmàcies. Els titulars de farmàcies catalanes s'estan plantejant tancaments reiterats de les farmàcies i reclamacions judicials pels incaparaments del govern. Si bé aquesta mena de decisions han de ser aprovades ara en votació pels quatre col·legis professionals catalans. A més, intentaran constituir plataformes per manifestar públicament el risc de col·lapse del sistema, més enllà dels tancaments, reclamacions judicials i recollida de firmes que semblen generar més consens. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble que us parla i acompanya Susana Avila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I encara demà dimarts es celebrarà el Consell Plenari del Districte de Sant Andreu. La propera sessió plenaria del Districte de Sant Andreu es celebrarà demà dimarts, a les set de la tarda, a la sala... Andreu Cortines de l'Ajuntament de Sant Andreu. La sessió servirà per conèixer diferents temes d'actualitat que ha afecten els veïns i veïnes de Sant Andreu. Sant Andreu llançà una web per arribar a revitalitzar el polígon industrial del Bon Pastor. El districte de Sant Andreu ha posat en marxa una nova web per revitalitzar el polígon industrial del Bon Pastor, l'únic polígon que es troba dins de la ciutat de Barcelona. Aquesta web municipal, l'adreça és www.bsn.cat barra polígon Pastor, que ja entrat en tot funcionament està dirigida a totes aquelles empreses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 més productiu i, sobretot, perquè esdevingui un pol econòmic que permeti sortir de la crisi econòmica. I si abans parlàvem del Consell Plenari del Districte de Sant Andreu, que realitzarà dimarts, el dia següent, dimecres, hi ha Consell de Barri Extraordinari de la Sagrera. El Districte de Sant Andreu convoca els veïns i veïnes del barri a una sessió del Consell de Barri Extraordinari per tal de tractar les obres de reurbanització de carrers i l'estat de les obres del metro. El Consell de Barri es farà aquest dimecres I hi ha uns temes importants a tractar, com són la reurbanització dels carrers de Sant Antoni Maria Claret i Honduras i també l'estat de les obres del metro. Aquesta, aquest Consell de Barri Extraordinari serà el dimecres 13 de març a 2.4 del vespre, al centre civil de la Sagrera, al carrer Martí Bonits, número 29. I no es movem de la Sagrera perquè les obres de la Sagrera causen el tercer desviament de Rodalies. Les obres de l'estructura de la macroestació de la Sagrera, de la seva germana molt petita, Sant Andreu Contal, i dels llocs d'accessos ferroviaris i viaris de tot el corredor que arriba fins al nus de la Trinitat, no s'aturen.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 En un d'ells, entre la Rambla de Prim i les cotxeres de TMB del Triangle Ferroviari, es realitza el tercer desviament de vies de Rodalies des que va començar el macroprojecte. Per deixar pas a la maquinària passada, s'estan desplaçant cap al nord les dues vies de la línia RU de Badalona i Mataró. I ara parlem novament de la Trinitat Vella perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ajuda a triar què voleu estudiar. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero al carrer Caliçet número 16 ofereix una nova xerrada dins del cicle T'interessa. Serà demà març a les 5 de la tarda i porta per nom i tu ja saps què vols estudiar. Xerrada participa per als joves a partir de 14 anys, en la que podreu fer totes aquelles preguntes que us inquieten sobre el vostre futur acadèmic. Què és un PQPI? Quin grau mitjà o oh, superior m'interessa més? Quina carrera fa més per mi? Totes aquestes preguntes tindran resposta demà dimarts. El lloc serà el punt d'informació juvenil Garcilaso, demà dimarts a les 5 de la tarda a la sala de suport de la segona planta. L'edat a la qual doncs, és adreçada aquesta xerrada és a partir de 14 anys i les inscripcions les podeu fer a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero o a través del mail piggarcilaso.bsn.cat. I ara parlem com cada dilluns d'esports, ens n'anem cap al Narcís Sala perquè allà doncs, ahir va ser el, triomf, el triomf, no, nou triomf del Sant Andreu per 1-0 davant de l'Alcoyano. El al Narcís Sala continua sent un fortí i l'equip ja ha sumat contra un rival directe, 3 punts més, que la l'acosten a la part alta de la taula. Marc Mas, a la mitja hora de joc, ha fet el gol de la victòria que allarga la ratxa a 7 triomfs seguits a casa en lliga. Tres punts que han arribat amb la millor entrada de la temporada a l'estadi, gairebé 900 expectadors i, novament, sense encaixar cap gol. Ja són 11 partits sense que això passi al Narcissala i, comptant el temps d'afegit, més de 1.000 minuts sense que Morales recollís la pilota del fons de la xarxa, una dada que diu tot. A més, sense poder comptar amb quatre centrals i amb Sergio Gómez, complint a la perfecció puntual formant parella amb Cárdenas a l'eix de la defensa. El Sant Andreu ha començat el partit amb una primera rematada del Quim Araujo al minut 4. El Mago connectava amb el cap al servei de córner d'Haitor i veia com un ai alba, ben col·locat, atrapava sense dificultats després que la pilota botés a terra. Pràcticament l'únic osió del partit en tota la primera mitja hora, quan tots dos equips s'han disputat la pilota però no han aconseguit arribar a les àrees. Qui ha trencat aquesta dinàmica ha estat l'equip Andreueng justament quan es complia el minut 30. Aitor concentrava una falta lateral. La defensa valencena no encertava rebutjar i Marmes quedava sol amb la pilota davant d'una i alba per creuar la pilota i fer el gol. Doncs els blancs i blaus han provat de reaccionar en la seva primera arribada clara, però la defensa ha estat encertada a taponar i en la següent jugada Cárdenas amenaçava amb un xut ras que ha sortit a un metre del pal. Precisament a la fusta és on ha acabat l'ocasió més clara de l'Alcoyano que el Minut 38, Vicençan David Torres ha fet tremolar la porteria androenca amb una rematada molt perillosa des de fora de l'àrea. En els temps, l'equip de Sergaritano ha sortit fort, demostrant l'empenta d'equip que ha ocupat posició del playoff durant moltes jornades cases amb un xut, un pèl desviat i César Ramon, obligat obligant Morales a treure els seus reflexes al rematar un còrner, han tingut les ocasions més perilloses. Xavi Boniquet, a l'altre cantó del camp, ha estat qui ha portat el perill pel Sant Andreu. Primer amb un intent de vaselina, després marxant en una jugada individual que ha acabat en còrner i més tard amb una rematada mossegada quan el porter havia perdut la posició sota els pals. En el darrer tram, l'Alco ja no ha intentat penjar-ho tot a la fronta àrea, però la defensa quadribarrada ha estat molt encertada, desviant gairebé totes les pilotes aèries. Qui sí ha aconseguit rematar ha estat Òscar Álvarez al minut 92, una acció que Morales ha resolt sense problemes per segellar una nova victòria en territori indreuenc. Doncs aquest ha estat el resum. Unió Esportiva Sant Andreu 1, un club deportiu al Collano 0. El que sí que podem dir a través d'aquest partit, doncs que si en el partit de semifinals de la Copa Federació Marc Mas ja es va... Doncs, donar a conèixer com a col·legiador en doncs, aquest partit d'ahir al Sant Andreu Alcullano doncs novament el Marc Mas sembla que serà un bon, un bon fitxatge per aquest Sant Andreu que ja encara la recta final del que és la, la lliga de segona divisió B molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa anirem a escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us hem anat repassant aquesta darrera setmana doncs aquest, aquest cap de setmana s'ha realitzat el, els darrers actes d'aquesta desena edició del Set de Teatre, del qual ens en parla mateix la nostra companya Susana. Exacte, Jordi, aquest cap de setmana la, de, la desena edició del Set de Teatre s'ha acomiadat amb dos tallers. Tot un poble de Ràdio Tritat Vella ha pogut parlar amb Marina Wark, que és l'organitzadora d'aquesta setmana dedicada a les hores escèniques, amb els tallaristes Cristóbal Garrido, que és l'encarregat del taller La transformació del rostre, maquillatge i i caracterització amb Leandro Mendoza, que és l'encarregat del taller Eines per Actors, Manipulació d'Objectes i Treball Físic, per que se'ls expliquin una miqueta de què tractaven els seus tallers i amb alguns participants com la Patricia, en Joan i en Paolo. Tots ells han explicat en què consisteix Set de Teatre, els diferents tallers i la seva experiència durant aquests dies. Estem en Marina Huard, és una de les organitzadores de Set de Teatre, que està mostra de teatre. Marina, explica'ns una mica en què consisteix. Ah, set de Teatre, set de teatre eh, va néixer com un projecte pensat perquè al districte de Sant Andreu hi hagués una setmana de formació escènica en totes les vessants. I llavors, des de fa 10 anys, perquè aquest és el nostre... Des d'any de, que fem aquest projecte, per tant, estem d'aniversari. Sempre la primera setmana del mes de març, més o menys, organitzem set dies de formació escènica i llavors ens pensem tres tallers diferents cada any perquè la gent es pugui apuntar i aprendre una tècnica de, relacionada amb les arts escèniques diferents sempre. Uh -huh. Llavors té, té dues vessants. Té la vessant dels instituts, com si diguéssim, en què durant, entre setmana, de dilluns a divendres, fem activitats pels instituts del districte, on fan un taller també relacionat amb les arts escèniques i el divendres venen a veure un espectacle i un altre vessant que és com si diguéssim per adults, en, on es poden apuntar en aquests tres tallers que hem organitzat i, i formar-se, també venia a veure un parell d'espectacles que programem especialment per ells. Uh -huh. Explica'ns una miqueta quin balans feu d'aquesta desena edició i com valoreu aquells 10 anys de set de teatre? El balanç encara no hem acabat, però... Però jo ja diria que és bastant positiu a nivell d'inscripcions. Sempre costa molt arrossegar públic i que vingui gent i que s'apunti perquè són tallers en els quals s'ha de, de pagar una matrícula que, que si tu penses una mica és molt més econòmic apuntar-te a qualsevol altre lloc a fer un curs intensiu d'11 hores específic sobre, sobre una matèria, però igualment són diners i així en l'època en que estem costa molt arrossegar públic, però aquest any hem fet tallers que ens han funcionat molt bé. Aquest any tenim, tenim el taller de maquillatge, que és el que estem fent ara al cap de setmana, el taller de xanques, que, que ja s'ha acabat, que el vam fer entre setmana, i el taller que es diu eines per actors, que s'està fent ara mateix a Can Fabra. I bé, el balanç és positiu i sobretot, vull dir, creiem que és un projecte que ja, que ja des de fa deu anys ja es comença a conèixer el districte i els instituts sobretot els agrada molt perquè venen aquí, tenen una activitat cultural que està molt bé, a més a més venen a veure un espectacle i creiem que té, que té molt bona rebuda. Uh -huh. Creieu que a partir dels vostres tallers, dels vostres cursos que feu, han sortit més vocacions? Sí, sí segur que sí, esperem que sí, jo crec que sí. O sigui, hi ha molta gent que de fet repeteix cada any i s'apunta a un taller o un altre perquè, perquè li agrada, perquè li enganxa i, i bueno, perquè en definitiva està molt bé i suposo que sí, que hi ha gent que després continua també formant-se també per la seva banda perquè això és com si diguéssim un complement a, a la formació que puguis tenir. Uh -huh. El set de teatre està organitzat per Ventilador Cultural i companyia la Jarrazul, explica'ns una miqueta què fan aquestes dues entitats, la, la companyia Tetral. Ventilador Cultural és l'empresa que s'encarrega de la producció, com si diguéssim, d'organitzar-ho tot, de parlar amb, amb els tallaristes, de, amb el centre cívic del Bon Pastor, amb Can Fabra... I la Jarrazul és una entitat que col·labora amb el projecte i actualment col·labora a nivell de difusió entre els seus contactes i també aquest any dóna la casualitat que un dels espectacles que programem pel set de teatre és de la nostra companyia de la companyia La Jarra Azul és un espectacle que es diu 3 i que tracta sobre la violència de gènere, com que aquest set de teatre, el divendres que hi ha 8 de març, que és el dia de la dona doncs vam aprofitar i vam programar aquí l'espectacle al centre cívic del Van Pastor. D'acord, si algun dels nostres oients està interessat en la imminent participar als vostres tallers teniu alguna pàgina web? Sí, Sí, pot, pot entrar pel Facebook, ens trobarà, i si no pot enviar un correu a info@ventiladorcultural.com i allà li contestarem. Tota la informació sí. de cara i mínim. Exacte. D'acord, doncs moltes gràcies Marina. A vosaltres. Estem amb Cristóbal Davido, és el tallarista de tallar de maquillatge. Bon sí. dia Cristóbal. Què tal, bon dia. Bon dia, explica't una miqueta. Quina experiència tens per donar aquest curs de maquillatge? Doncs, eh, doncs mira, jo amb els meus 37 anys, amb, amb 18, vaig començar a fer teatre, vaig fundar la meva pròpia companyia de teatre i vaig tenir la sort doncs, de, de comptar amb gent de, doncs, que era professional de la, la direcció que teníem en aquell moment, doncs era un actor conegut d'una companyia de teatre que ja ens va posar en contacte amb gent de, de, del món de la, de la caracterització, no? com per exemple el Carlos Montosa, o molta gent que, de la que jo vaig aprendre en el seu moment, perquè eh, doncs el que jo feia dintre d'aquella companyia eh, era la caracterització. Avui, per exemple, amb el taller que fem, doncs hem començat a amb la base del maquillatge, eh, coneixent els productes, com aplicar-los, quan aplicar-los, quins tipus... I, I avui, per exemple, acabarem, doncs, acabarem, una mica per sobre, acabarem amb el tema de l'aquacolor, que són uns maquillatges que són, són cremosos però que tenen glicerina que s'activen amb aigua i que són molt macos doncs, per treballar doncs, coses com molt més de fantasia. Demà continuarem amb això i també tocarem una mica el làtex per fer ferides, per fer pell, per fer coses així. Intentar que amb el mínim d'hores doncs, toquin el màxim de productes possibles. Uh -huh. És la primer any que participes a la set de teatre? Eh, no, vaig participar fa uns anys amb un company amb el que treballo, eh, que tenim un, un duo de, de cabaret i fa molts anys que, que anem porà i hem estat treballant moltíssim eh, doncs, per tot Espanya i fora a l'estranger també. Hem fet televisió, hem fet moltes coses i vam fer un taller molt maco de, de cabaret i que va tenir molt d'èxit. I, i que esperem que en algun moment ens repeteixi perquè vam tenir unes alumnes estupendes, ens ho vam passar molt bé. I molt Com has dit la teva companyia de cabaret? encara està en marxa? Sí, uh, sí, sí, estem al, en aquest moment estem al Teatre Guàs, uh, tots els divendres a les 11, més o menys, que fem la, la funció canalla. I és molt divertit, jo invito a tothom que vingui perquè fem una reflexió doncs, del que és la societat ara mateix, de la televisió, dels polítics, de tot, però amb clau d'humor, tot captat en directe i eh, bueno, amb uns personatges amb... Molt, molt divertits, que hi ha molta gent que ja afortunadament ens coneix i ens segueix i, i tenim el nostre Facebook i tot això i ens escriuen i de tot, però la gent que no els conegui doncs són dos personatges, dos, dos dones, d'espampanants que, que són molt de llenguades, molt i, i la veritat és que mira, van començar el novembre i ens han anat prorrogant, prorrogant i ara ja sabem que estarem fins al juny. O sigui, que estem encantats. Encara que hi ha sessió, moltes sí. funces per endavant. Sí, sí, sí. D'acord, Cristóbal, moltes gràcies. Doncs a vosaltres. Estem amb Patricia Garrido, una de les participants del taller de maquillatge. Hola Patricia, Hola. bon dia. Explica'ns una miqueta, què et fa, va fer venir aquí aquest taller de maquillatge que organitzéssit de teatre? Doncs em van ensenyar el tríptic i em va agradar molt i ja treballo de maquilladora de infantil, de fantasia i m'interessava aquesta part més teatral i d'adults. És la primera vegada que vens aquí, als tallers que organitzes de teatre? No, hi vaig, hi vaig participar fa uns anys i ara durant la setmana he participat a les xanques que es feia Can que Can Fabra. Què tal? Com t'estàs passant aquests tallers que hi participes? Molt bé, molt bé. Em dic que són molt seguits i moltes hores, llavors no tens temps per fer res més, però no estan molt bé. I treballes, és, és molt útils, els professors funcionen molt bé, és a que van per feina però respectin el ritme de cadascú i com són grups reduïts, no sé, són eficaços i funciona molt bé. D'acord, perfecte, moltes gràcies. Ah, Deixem-me de condicionar el teu cada taller. Gràcies. Estem amb Leandro Mendoza, tallarista del taller Eines per Actors, manipulació d'objectes i treball físic. Leandro, explica'ns una miqueta en què consisteix el teu taller. Aquest taller és un... Bàsicament és d'una eines als sectors perquè tinguin més eines corporals i el treball d'objectes. Trobar equilibris, cosetes d'acrobàcies, eh, equilibris eh, de sol, i si a ja, duo, eh, treballar amb xaquetes, escales, taules, cadires, bastons, barrets... És una mica trobar-li una part més de circ a la gent, als actors i a la gent de teatre donar eines eh, una mica fer trucos al servei de la dramaturgia un actor ha de saber fer malabars és, és imprescindible? no, no necessàriament no, no és imprescindible. el que passa que el teatre és molt ample tenim teatre de text i tenim, i tenim teatre físic I, i dins del teatre físic aquestes possibilitats com l'acrobàcia, la manipulació o els equilibris o els malabars mateixos donen un, un avantall molt més gran al moment escènic. Explica'ns una miqueta de desprença, perquè ets un malabarista amb molta trajectòria professional. Doncs pues sí, jo sóc un malabarista de fa gairebé 20 anys, eh, he fet una escola, ara estic treballant a la central del circ, que és una de les fàbriques de creació de la xarxa de fàbriques de creació de Barcelona. He treballat molt en el món del circ, però també com a actor escènic, que l'artista de circ també és un un escènic. Ara mateix, el Nadal passat, he estat portant el moviment de circ d'una obra del TNC, del Teatre Nacional de Catalunya, que també treballava amb gent que no necessàriament sabia res d'acrobàcies, ni de malabars, ni de, de res acrobàtic, però sí en quatre o cinc escenes pues, n'hi havia caigudes, n'hi havia eh, manipulació d'ampolles, n'hi havia unes copes que volaven i tal, i Bàsicament estic per, per recolçar aquests moviments en, en l'art escènic. La principal eina de l'actor és el cos. I més possibilitats tenim amb el cos, més clarament arribarem a l'emoció o a la dramatúrgia. D'acord, doncs molt gràcies. De res. Estem amb dos de al taller de malabarismes, en Paolo Miranda i en Joan. Expliquem-ho una miqueta, què us ha cridat l'atenció per venir aquí? El més que malabarismes és una mica treballar amb el cos, equilibris, caigudes, bueno, i, i, i poder-les posar en el món del teatre, o en el món del clown, en aquest cas. I bé, a vegades, doncs sí, jo he treballat d'actor, vaig compaginant, però a vegades sí que oblides una mica aquesta consciència corporal que et fa falta, no? Llavors, bueno, és un taller d'orillo, perquè en un taller de, de poques hores tu agafes la base, però després d'entrenar molt, molt, molt, i aquí és la, la qüestió. Però és interessant, ha vingut per uh, reactivar uh, el cos, uh, rememoritzar la llenguatge corporal i també de, de continuïtat a un treball d'actor perquè l'actor té un cos. I si tu no la reactives, adormes-se i desapareix. Què us sembla aquest uh, asset de teatre? Bé, jo crec que primer, eh, és una oportunitat per tota aquella gent que vulgui fer teatre, perquè els professors, dos anys seguits que ho he fet, els professors són professors molt bons a un preu molt assequible. Normalment aquests mateixos professors els he vist en altres llocs a un preu molt alt. I després, si a sobre fas grup, és a dir, que fas un dinar de mà i tens una entrada lliure per anar a veure dos espectacles doncs, sincerament, és un xollo. És una gran oportunitat per eh, mantenir actiu com a actor i els preus no són elevats. Eh, crec que, si és possible, podrem fer una mica d'excepció i no altres coses per eh, gaudir d'aquest taller.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 Don ta que alguns dels i participants de la 20a edició del Centre de Teatre. Ara només queda esperar a l'any l'imminent el mes de març per a veure quins teats, quins obres de teatre i quins tallers ens porten la 11a edició del Centre de Cente Teatre. 11a edició, eh, ja han sí, Això... passat 11 anys. Sí, ja vol dir una gran trajectòria darrere d'aquests espectacles. Uh -huh. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa. Escoltarem una mica de música, però tenim a la Judit Riar aquí al nostre costat, amb la qual cosa intentarem fer una pausa curta perquè puguem parlar de, del català, d'entrada del que és la nostra àrea de, de servei de cada dilluns. Molt bé, doncs ara fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem. Un exili ben concertat, homicidi, incontinències, en primer grau. Et dic si em sorna un eupit practicant, saps prendre el pèl, saps el que vols, saps el que et fas...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 Molt bé, doncs després d'aquesta pausa ja som aquí una altra vegada. Avui, com cada dilluns, doncs obrim àrea de servei i en, en aquesta àrea de servei dels dilluns, doncs habitualment el que fem, doncs és parlar de, de la nostra llengua, no?, de parlar del català. Hola Susana, com estàs? Hola, bon dia. <ríe> doncs també tenim a la Judit Riar, com estàs? Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que ens vens a oferir a dia d'avui. I quina comida ens has portat avui, Judit. Sí. Eh, avui eh, parlarem del mercat al carrer i i ho farem amb, amb la Melissa. Bon dia, Melissa. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Abans de, de donar pas a, a l'entrevista eh, fareu una mica una breu introducció. Uh -huh. Diu, quan anem a parar un país nou, un dels primers intercanvis amb les persones natives que es produeix és en l'àmbit de la compra-venda. En aprendre un idioma nou, doncs una de les primeres unitats eh, de les que es treballa a l'aula és la de les compres. I és que molts cops l'intercanvi comercial es produeix en termes molt diferents que en el nostre país d'origen. Implica molts aspectes culturals a banda del simple intercanvi de productes i monedes. Al CNL de Barcelona, com que som conscients de la importància d'aquest intercanvi cultural, ja us vam parlar del programa del voluntariat per la llengua uh -huh. i dels establiments col·laboradors, que a la delegació de Sant Andreu intentem potenciar fent rutes. També vam convidar a la Nau Ivanov, que és entitat sí. col·laboradora. Uh -huh. eh, recordeu una mica en què consistia aquest programa de voluntariat? Vosaltres pot ser sí, però deixeu-me recordar-ho als, als nostres oients. Molt bé. Eh, es tracta de posar en contacte aprenents de català amb voluntaris que l'únic que han de fer és eh, parlar en català, malgrat que detectin dificultats per part de l'aprenent, mm. perquè un dels problemes que es troben els aprenents de català a vegades és que eh, intenten parlar i l'altra persona diu no, no, jo ja parlo anglès o no, no, ja parlo castellà Clar. i no poden practicar-lo. Mm? Uh -huh. Per mitjà d'una llista de botigues adherides donem a conèixer els establiments que ofereixen aquest servei als nostres usuaris, així com fem rutes amb els grups per tal que hi facin el primer contacte. Si teniu botiga i esteu interessats, recordeu que és un programa que no té cap cost per als comerciants i és molt fàcil dadherir shi Només us heu de posar en contacte amb nosaltres passant per la delegació de Sant Andreu, al carrer Residència número 15, o bé trucant al telèfon 93 274 0356 uh -huh. i ara sí Clar, perquè suposo que a les botigues veuen que és una persona que ve de fora i llavors el més habitual suposo que és a, a parlar amb ells en, en castellà, no? Però sí. el que també hem de tindre en compte és que hi ha botigues que també parlen en català i que, que no, no, només pel fet de ser estrangers doncs hem de dirigir en castellà, que també poden Exacte. aprendre el nostre idioma. No? Exacte, s'ha de fer una mica aquesta feina i per això també eh, un dels distintius d'aquesta campanya és eh, una enganxina que es posa a l'aparador de la botiga. Ah, perquè llavors garanteix que seràs atès en català. Uh -huh. mm? uh -huh. Molt bé. I ara sí que m'agradaria eh, donar pas a la nostra convidada d'avui, que es presentés una mica i després li farem unes preguntes molt interessants. D'acord. Hola, soc Melissa Cadereixo i sóc professora a Universitat Cambridge. Uh -huh. i ara estic aquí um, com un professor visitant per estar entre Barcelona. Uh -huh. I treballa sobre, sobre els, els venedors ambulants al carrer. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Molt bé, tema interessant. Com, com vas començar a interessar-te pels venedors ambulants, pels sí. mercats? Sí. Um, estudiava uns grabats del segle uh -huh. de venedors ambulants a Nàpols i hi havia una imatge i ambulant venedor amb de gelat. I vaig fer molta recerca sobre la història de, de, de, dels gelats i ara estic treballant sobre els venedors amb volants, diguem més general, a les ciutats de Micaia i també espero que han de poder... El podem explicar, certament, quines han estat les teves recerques? Què has trobat? que a la teva investigació. Sí, um, el problema de treballar sobre la història dels mercats que hi ha molt poca cosa als arxius. I les coses que necessiten als arxius són més coses de diguem, de controlar el mercat. O són coses sobre els crímenes, no, per exemple. Però sobretot és sobre una història d'una batalla entre els portillers i les persones dels mercats, llavors la, la vista que tens dels arxius és molt de, de, de criminals, d'un mercat molt enmarginalitzat, mm -hmm. del mercat negre, no? Llavors és molt difícil treballar als mercats que no deixen molts ponts, molt, molt, molt però hi ha molts imatges taben de ambulances que envers est de Lleida. dels prossimats sobre tot dels dels dels dels de, de, de, de, de dismatges, sobre la història de la historia general. D'acord. Ja mm tenen -hmm. ambulants també que en català. Sí, sí, tenen els grups també en català. Sí. Mm -hmm. uh, a Nàpols Naples hi hem un també amb els, els dialectes de, de, de les ciutats italians. Uh -huh. Per tant, Alissa, podem dir que els mercats també són un, un espai d'intercanvi cultural. Sí, um, una mica. És que els, els mercats, sobretot, són espais de comerç, no? d'intercanvi de per objectes. I jo estava dient a Judit abans que els mercats com un espai d'intercanvi és més amb el turisme, no? que amb el, com turistes anem a un país i una, un dels llocs on anem sovint un primer cop és el mercat per veure la gent com és, no? mm. més genuïna, més autèntica. I, però els mercats del segle XVII i XVIII no eren així, eren només, més només els mercats de la ciutat. I intercanvi seria intercanvi entre la gent de fora, diguem, del, del, del camp i del gent del de la ciutat, no? Llavors, els, els, els menerors eren molt, molts de fora. Venien les verdures, les coses que dintre la ciutat. Llavors, el intercàmbio era entre el món rural i el món urbà. És a dir, és allò del, que hi dies de, de mercats a cada població diferent de Catalunya. Uh -huh. sí. uh -huh. M'agrada si, si ens podies explicar alguna anècdota divertida o interessant que t'hagi passat comprant a mercats a fora del teu país. Um, els mercats, per exemple, vaig veure els mercats quan, quan vaig viatjant i vaig veure molts mercats, per exemple, a Mèxic, on venen moltes coses diferents, no només la frita, però també coses orgullosos, per exemple, que no trobes aquí o a altres països. Uh -huh. uh, a tots els països o en totes les cultures uh, hi ha mercats i hi ha aspectes comuns que repeteixen malgrat la diferència de, de clima, de país, de cultura... Sí, els mercats el, abans del finals del segle XIX no eren coberts i també eren usua, dir, temporals, no? no Era una cosa que al final del dia no, no, havia, no, no restava res del, del, del, del mercat. Llavors, doncs, aquesta és una cosa molt comuna de molts mercats, que és com un avenament del dia oh. i se'n va. I també per això és molt difícil per als estudiosos també d'estudiar-les, perquè són coses que són molt efèmeres, no? També oh. les... Les, les taules que fan servir, les antigues velles que fan servir per cobrir les taules. Són coses que son, no n'hi no, no, no ha més als museus, per exemple. No, no, s'han desaparegut, exacte. Marisa, per exemple, hi ha punts en comú malgrat el, el país, el clima, però quines singularitats aquests aspectes poden afectar als mercats? Sí. per exemple, eh, quines singularitats específiques podem trobar als mercats, per exemple influenciades pel país, el clima o la cultura, quines diferències? Uh, serien els productes per exemple, els productes del país que es troba als mercats um, i però que hi ha molt és molt similar als maneres de vendre les coses, per exemple, també la comunitat a la vora del mercat també és molt similar. Hi ha molt més coses similars que, que diferents, penso. Mm -hmm. Perquè també hi ha usen la vida molt del mercat, no? Hi ha gent també, venedors amb volants, um, treballen molt prop al mercat. Sí? Llavors hi ha hagut com una comunitat del dia i se'n va. Se'n va a un altre poble o se'n va a un altre, a un altre dia. Mm -hmm. Mm -hmm. Aquí en algunes ocasions les botigues surten al carrer per, per areure els clients. Si sí, ja sigui per exemple la fila de botigues eh, al carrer una vegada a l'any. Mm? Què tenen els mercats a l'aire lliure que ens agrada tant. Què creus que és? Lesponjects fontïtat, pot ser i és. També el color de la vida, no? Per això que els turistes van uh, als Encants, als altres mercats d'aquí, per veure la Barcelona com és, o el Nàpols com és, no? Més autèntica. Per això que l'Iran vallant anar uh, als mercats, també. Mm. però també en el, el segle XVII, moltes botigues tenien també coses fora del carrer. Davant de la botiga tenien com taules també i també mm. venedors ambulants que treballaven per a les botigues. Llavors una part de la meva recerca és de disminuir aquesta idea de la batalla entre els botiguers i els venedors ambulants, que fer un part de l'economia, que els venedors ambulants feien un, un part important de l'economia de, de, de la ciutat aquí, mm -hmm. en Europa. Uh -huh. vale. No sé si coneixes, per exemple, els encants, els coneixes i no sé si com t'expliques que encara tinguin vigència els encants als nostres dies. Però, però que és real, que la gent li agrada les coses amb un ambient més, diguem, interessant i uh -huh. també buscant coses que no són tan cares, també. Però penso sobretot per l'experiència, no? També els turistes que van a Londres, què fan? Van a Notting Hill o Camden, mm. també per trobar les coses que també són no tan comuns, no? En una societat on hi ha moltes cadenes internacionals, també és bé anar a un mercat on trobes les coses que són únics, no? Mm. Per això també penso que la gent va al mercat. Uh -huh. Sí, el que em vaig trobar és que al meu poble es feia al mercat ací a, a, a l'exterior i després em vaig anar de, a, a l'estiu a fora, a, a, allà a la Vall d'Aran i havia el un venedor que, que havia estat en el meu poble aquell dia doncs van, venia a, allà a la Vall d'Aran. Sí, sí, i hi ha tota una història molt interessant dels venedors també de de, coses, de de robats per exemple, uh -huh. fent com urs de tot i Europa, que sí. eh, venien de les uh -huh. italianes i anaven fins a França, a la regió uh -huh. d'Alemanya, i tornaven a casa cada dos anys, no? Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. No creus que seria potser més còmode un màrquet tancat, com per exemple els dies que facin molta calor, o molta fred, o que plogui? So tota ah, clar, bens anglesa, allà el clima és una mica més complicat que aquí. Sí, però els mercats a Anglaterra són molt comuns com a Cambridge sí. i Notting Hill i també els centres en molts pobles. Són, són coberts sovint de, de teixit, oh. però estem acostumats. <ríe> Encara que ploui nevi, anem als mercats a comprar d'aire lliure. Sí, aquí també els mercats que ja també tenen el seu tendal, no? La... Sí, sí. Uh -huh. I, I en Anglaterra, en els pobles petits, trobes mercats medievals coberts, no tancats, però coberts. Llavors, per exemple, la pluja, no sé si trobaries aquí a Espanya, que hi havia també aquests mercats, molt petites, amb una, un sostre, no? uh -huh. Uh -huh. Ara la nova reforma que volem fer als encants doncs han construït eh, això, un sostre, uh -huh. només un sostre uh -huh. perquè no quedi tancat, perquè no perdi aquest encant de, uh -huh. de l'aire lliure uh -huh. Creieu que tindrà èxit aquesta reforma que plantegen? Jo um, estava pensant una mica que um, sí, que penso que tindria èxit, um, um, però els mercats són molt difícils també de controlar, no? Mm. Aquest és el tema general dels mercats, és sempre l'estat que vol controlar el comerç i el mercat són més difícil de controlar, és molt més fàcil de controlar i preguntar per les impostos i, uh -huh. i fer més re, regles, no? Però als mercats és més difícil, llavors és una manera també de controlar el comerç, posar un sostre i definir l'espai. Però els mercats se'n van, s'espasen, se, se, se, se, se no? Uh -huh. S'espasen. S'espasen. Sí, -se. -se. sí. sí, I fan més gran, i fan... Si aneu a 9 i 1 trobes uns carreres per i trobes altres, altres persones pel carrer sí. i no diem, fan part de el mercat general, però és el mercat és molt difícil de controlar. Mm. Mm. Els encants sí. Havia ah, la Barcelona... diferència que hi hauria entre Londres i, i Barcelona o, bueno, o Catalunya és que aquí no estan tancats amb o sigui, no, estan, estan, estan oberts no? aquí a, a Catalunya doncs, no, no hi ha un recinte tancat i a, a Gran Bretanya sí que estan com a mercat no? El... els mercats municipals sí. però a Camden Town no mm -hmm. carrers, quioscs Uh -huh. Però aquí Santa Caterina està tancada, mm. el mercat de Santa Caterina, és una uh -huh. nova, no? Sí, i sí els no mercats veu. municipals també, els mercats, està pensant en la baseria o aquí, el mercat aquí de, de Sant Andreu, que uh -huh. també ha aprofitat els porxos, uh -huh. però la part central està coberta i sí. tancada. Sí. Mm -hmm. jo he vist un mercat meravellós que teniu aquí a Barcelona el mercat de Sant Antoni sí. mm -hmm. sí. és, és un mercat meravellós mm -hmm. mm -hmm. i aquí a ja Sant Andreu a la plaça del Comerç també fan a vegades a, a, que venen a l'aire lliure mm -hmm. el primer dissabte de cada sí. mes em sembla que, és que... Mm -hmm. Mm -hmm. però també és un comerç també que està adequat també per moments de crisi no? que les persones poden intercanviar coses mm -hmm. no? perquè si jo deia que cada diumenge veus també les persones que estan allà per intercanviar, no? per vendre les coses. Clar. Llavors penso també els mercats estan bé mm. en els moments com ara, de crisi econòmica. Mm -hmm. Mm -hmm. Llavors, Melissa, no, vas molt sovint a comprar els mercats? Sí, sí. És, és com totes les persones. Vaig als mercats quan mm. viatjo i també vaig al mercat que tinc prop a casa meva i vaig al mercat. Mm -hmm. Mm -hmm. I als centres comercials són els mercats moderns, per dir-ho d'alguna manera? Els centres comercials són els mercats moderns el més, per dir-ho d'alguna manera. Um, són diferents. Els, uh -huh. els centres comercials, per exemple el Canadà o Don Bing, són pel fa tant de fred que has de posarm al carrer dintre un edifici. Uh -huh. Però aquí no, no, és la, no, és, no, no, no és per la mateixa ra. és un altre, és, com un, és un carrer però internalizzata. <laughs> no. no. no. ja, eh, crede in troni ed edifici, ma è scommercato. Uh -huh. No, diguem que aquí als centres comercials a l'hivern tenen eh, la calefacció, que quan fa fred amb tots a dintre, quan plou també perquè estem a cobert i quan fa calor també entrem perquè hi ha condicionat. o sigui, els centres comercials aquí serveixen més per intentar evitar la, el clima de fora Sí, com el Canadà Igual, sí mm -hmm. Però amb la diferència que el clima és molt diferent, el fred d'aquí no té res no a veure no estan, no estan. amb el de Canadà Home, si potser aquí fes el front de Canadà que no sortíem de casa. Ja, directament. Allà al costat de l'estufa. No? Des del teu punt de vista, Melissa, com són els mercats de segle XXI? No sé. Jo penso que els, els mercats sempre tindrem. Perquè és una manera de vendre coses que és, diguem, també, no sempre, però sovint fora de llei. I, i llavors és, una, és també expressa també una um, activitat yeah, econòmica viva, no? I potser que no tindrem temps, és una manera d'intercanviar i vendre i comprar. Mm -hmm. com va investigadora de l'història dels mercats. Creus que al segle 22 encara continuarà a haver-hi mercats? Mira, potser, potser aquí farà massa calor. Farà... Sí, sí. sí. Està... Estarem sí. Sí. Tots ara els centres comercials, no? Arreu... Sí, però Arreu de que... porra. Jo crec que sí, eh? perquè l'èxit que tenen cada setmana de, de bona acollida entre la gent que passeja per allà, pel poble això difícilment ho trobes a un altre lloc, no? Sí, sí. No. I també hi ha moltes mercats diferents, també. Hi ha, per exemple, a Londres, ara un mercat de menjar preparada um, i... i són com 20 llocs però estan tots junts i està molt bé perquè és una altra manera de, de, de menjar, de comprar menjar uh -huh. i menjar preparada mm. uh -huh. no, A més a més, alguns mercats com per exemple eh, el de Vic, o que es fa, o per exemple el mercat medieval que es fa a Sant Àdia del Besor aquí al costat, dona una oportunitat de, de comprar aliments que estan eh, fets a mà o que potser no els trobes a cap lloc perquè si potser està estan fent segons aquella època o intenten una miqueta fer doncs algun pas especial que es menjat ballavols o és una manera de menjar, de comprar menjar fet a mà i nou i que no, no pots trobar cap puesto exacte, sí, sí molt bé, doncs eh, moltes gràcies per haver vingut avui al nostre programa i esperem doncs, que això que facis difusió entre, entre els venedors i entre els teus amics d'aquí que tinguis perquè sàpiguen que, que estem amatent des d'aquí, des del barri de la Trinitat de Vella per tot Sant Andreu que la gent doncs, que coneguis doncs, que també eh, ens, ens escolti, no? Sí, oh, i que s'està si està aprenent català també es poden animar ah, això. a parlar-nos d'altres sí, sí. una Exacte. miqueta, parlar una miqueta que... com els hi va el curs de català. Exacte, doncs sí, sí. Molt bé, doncs, Judith Riar, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta convidada tan especial. Gràcies a vosaltres. I nosaltres doncs, ens retrobem en aquesta mateixa tertúlia el proper dilluns, a aquesta hora, i això, doncs, que passeu un, un bon dia. Gràcies. Doncs ara el que fem, si us sembla, és que anem a escoltar una mica de música i tornem tot seguit ja amb la nostra habitual agenda. Fins ara!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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i, com tal i com hem dit, tenem ja la nostra habitual agenda. El que si us recomanem és que agafeu billapis i paper per apuntar alguns dels actes o algunes de les activitats que us recomanem des d'aquí, com per exemple el projecte Binomio, que es dona a conèixer la biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Cada dilluns de dos quarts de la tarda a dos quarts de nou del vespre realitza el projecte d'il·lustració urbana Binomio, fer-ho per 8 joves. El resultat final el podreu veure a partir del 8 d'abril a la Sala Infantil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 És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. A l'espai Josep Bota fabrico els al carrer Sant Adrià número 20. Es tracta d'una exposició on mostra diverses peces de la col·lecció privada del senyor Claudi Roca, una de les col·leccions de microcotxes més importants del país. Podreu gaudir d'aquesta exposició de dimarts a divendres, de cinc de la tarda a vuit del vespre, i dissabtes i diumenges, d'onze del matí a dues de la tarda i de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. I més coses a recomanar-vos perquè l'escola d'adults Pegaso a la Sagrera, doncs us acosta la figura de Rosa Leveroni, dona de lletres. L'escola de Dulce al carrer Segadors, número 2, segona planta, us ofereix, de 10 del matí a 1 de la tarda i de 3 de la tarda a 8 del vespre, l'exposició Rosa Leveroni, dona de lletres. Aquesta exposició recorda la figura i la transcendència de Rosa Leveroni Barcelona, 1910-1985 amb motiu del setenari del seu naixement, i alterna explicacions sobre la vida i l'obra de la poeta amb fragments literaris.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 I atenció perquè aquesta setmana vindrà marcada, sobretot, per l'obertura d'un centre d'urgències d'atenció primària. Això serà el dia 18 de març a Sant Andreu. Els bany de Sant Andreu concurs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 Explica així Rosa Maria Sarres Olses, directora dels sectors de Sant Andreu, Nou Barris i Hortegui Nardó del Saber Catalat de Salut, el CatSalut. Doncs la posada en marxa del superambulatori subratlla Serrasoles, els veïns podran resoldre les seves urgències al moment i amb menys temps, sense necessitat de desplaçar-se fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que segueix sent el de referència per les operacions. Segons les estadístiques d'altres centres, amb les mateixes característiques de totes les entrades al nou quad, només el 5% es derivarà a l'hospital, de manera que desencallarà les urgències a la Vall d'Hebron, segons explica Serrasol. En realitat, l'obertura del el amb radiologia i anàlisis clíniques només és la punta del llança d'un potent complex sanitari, el Centre de Salut Isabel Roig Caserna de Sant Andreu, al carrer Fernando Pessoa, número 4751, que vol donar resposta a les necessitats sanitàries dels veïns, com espai multiserveis que aposta per la integració assistencial. L'edifici, que s'ha acabat recentment, aglutinarà els seus més de 19.000 metres quadrats, repartits en 100 plantes, dues de subterrànies, diferents serveis, alguns dels quals encara s'han de moblar o adjudicar. Doncs Destacant un nou centre d'atenció primària i un hospital d'atenció intermèdia a més de 250 llits per als pacients que necessitin fins a 3 mesos d'estabilització o rehabilitació. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, el que sí que us, us aconsellem o us recomanem, és que si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres podeu fer-ho a través del nostre número de telèfon, que és el 93-345-6454, o bé a través del nostre mail, que és informatius, arroba Molt bé, doncs donant les gràcies al Ricardo Malabé, que ha estat a la part tècnica, i també a la Susana Avila, que ha estat aquí acompanyant-nos en la locució d'aquest programa. Ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu